Pitanje svetog evanđelja poluki. Slava te, Jeruzkovi, slava te, ko si Reče gospod priču ovo, čovjek neki bješe bogat, i oblačaše se u skerleti svilu, i sjajno se veseljaše svaki dan, a bejaše neki siromak po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovim gnoja, i željaše da se nasiti mrvama, koje pada ko sa trpeze bogatoga, a još i psi dolaža koji lizak ku gnoj njegov, a kad umre siromak, Odneso se ga anđeli u naručja Avramovo a umri bogataš visahranišega i u patlo nalazeći se u mukama podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avrama i Lazara u naručju njegovov јон povikaj reče oče Avrame smiluj se name I pošalji Lazara, neka umoči u vodovrh od prsta svojega, da mi raskladi jezik, jer se mučim u ovome plameno. Avram reče, sinko, sjeti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a takoj Lazar zlat, sada pak on se tješi, a ti se mučiš. I povrh svega toga postavljena je među nama i vama velika provalija da oni koji bi htjeli od ovod k vama priče ne mogu niti oni otuda k nama prelaze tada reče molim te pa kočen da ga pošalješ do oca mojega, jer imam Petoricu braće neka im posvjedočim da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Reče mu Avram, imaju Mojseja i proroke, neka ni slušaju. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvi pokajaće se. A on mu reče, ako ne slušaju Mojseja i proroke, ako neko iz mrtvi vas krasne, Neće se uvjeriti, reče Gospod svojim učenicima. Pazite, dignuće ljudi na vas ruke svoje i gonit vas i predavati u sinagoge i tamnice. Vodiće vas pred careve i namjesnike zbog imena mojega, a to će vam se dogoditi za svidočanstvo. Stavite dakle U srca svoja, da ne smišljate unaprijed, kako ćete odgovarati. Jer ja ću vam dati rečitost i mudrost, kojoj se neće moći suprostaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici. A predavaće vas i roditelji braća, i rođaci prijatelji, <kuh> i pobit će od vas, i svi će vas omrznuti, Zbog imena mojega, ni tlaka z glavi veš vaše neće propasti. Trpljenjem svojim, spasavajte duše svoje. Zbog imena duše svoje. I danas, braći i sestre, svi oni koji su učenici gospodnji, koji uče u crkvi gospodnjoj nauku spasenja, u susretu sa učenicima ovoga svijeta, koji uče nauku smrti, i propadanja nauku koja truje, ubija, nadu, oduzima, dolaze upravo u ovaku situaciju, da ih svijet ne voli, da svijetu njihovo prisustvo i da ih svijet svojom masivnošću ubjeđuje da taj njihov izbor nije pravi, nije najbolji. To mogu da posvjeduče i ova naša djeca u vrtićima, to mogu da potvrde ovi naši osnovci, srednjoškolci, studenti, roditelji, radnici i starci, riječju, svi oni koji su učenici gospodnji i koji nauku gospodnju u crkvi primaju, u susretu sa djecom ovoga svijeta i učenicima ovoga svijeta dolaze u neprijatne situacije, možemo slobodno reći, u sukobe. I vrlo je važno da ako smo krenuli ovim putem gospodnju, imamo gospoda uvijek uz sebe. Njegove moćne, životvorne, silne i ohrabrujuće riječi, Kad se nađeš u takvoj situaciji, ti je jedan, a njih milijon. Ti sa gospodom, a oni je sa protivnikom Božim. Ti u duhu svetom, a oni u duhu svijeta koji u zlu leži. Nemoj da ih brojiš i nemoj da se plašiš njihovog glasanja i odluka koje donose po većini glasova, zakona koje pišu na tim osnovama, planova koje kroje na tim temeljima, nego se sjeti riječi onoga za kim si pošao, krenuo. A on kaže, Ne boj se. Kad te budu izvodili pred careve, namjesnike, profesore, direktore i uopšte moćnike ovoga svijeta, nemoj da se plašiš. Nemoj da se plašiš kad ih pred bude milijon ili milijardu. Ili kad svi oni budu protiv tebe, i protiv onoga za kim si pošao, nego sjeti se onih riječi koje sam ti govorio dok si bio u svetim hramovima, sjeti se onih riječi koje si slušao na svetim liturgijama, sjeti se mene koji sam ti onomat govorio i sjeti se onih riječi Na koje slobodno možeš da se osloniš. Pri tom, po nomad sam ti rekao, nemoj da brineš. Kako ćeš i šta reći i kako ćeš se braniti. Stavi to, kaže gospod, vrlo je važno, stavite to u srca vaše. Jedan od problema, braću i sese, svih nas ovdje sabranih, da ne govorim onima koji se ne sabiraju u crkvama, to, to ne da, da je problem, to je život na ivici metafizičke katastrofe. Svi koji se nasabiraju u svetim hramovima, na svetim liturgijama, svi oni koji danas imaju druge pozicije, ne ove, svi oni koji su ulicem okrenuti, ka zapadu, a neka istoku, ka mraku i tam i, a neka svjetlosti, ka demonu, a neka angelu, ka džavolu, a neka Bogu. Svi oni žive na ivici metafizičke katastrofe, tragedije. Govorimo na ivici jer se još uvijek nalazimo u vremenu koje daje mogućnost za obrti. To je za pokajanje. Ali i mi koji smo ovdje sabrani, navazimo se takođe u opasnosti. A zašto? Zato što riječi spasenja mi ne držimo u srcu, nego ovdje u ušnim školjkama, na kreonu trepavice, na karminima, Na površini svijesti, u memorijama, u mobilnim telefonima, diktafonima, snimljeno, zapisano. Ali ta rič, braćo i sestre, ona nije predana papiru, istina papir je čuva radi tvoga srca, nego treba u tvom srcu mjesto da nađe. Unesite ove riječi, kaže spasitelj, u srca svoja. što to znači u srce? U središte svoga života. Ni lijevo, ni desno, nego u centar. Da to bude jezgo tvoga života. Da te riječi postanu suština tvoga bića. A šta je gospod rekao? Stavite, dakle, u srca svoje. Ovo se, braćo i sve, se direktno odnosi na nas. Znate, mi sad ne prepričavamo događaje, nego smo ušli i doživljavamo. Stavite, dakle, u srca svoje, da ne smišljate unaprijed kako ćete odgovarati kome, carevima, moćnicima, milijardama oni koji drugačije misle i koji se protive nama, to jest volji onoga koga slušamo i sa kim smo u vezi kroz poslušanje. Jer ja ću vam dati rječitost i mudrost koji se neće moći usprotiviti Svi vaši protivnici, dakle, bez izuzetka, kogodon bio i koliko god da ih je na nabroju. Kobraći i sestre, od nas ove riječi ima u srcu. Moga što ih nemamo u srcu, nego mnogi nikad nisu ni čuli ove riječi, iako su bili u blizini njihovoj. Jeko su mnogo puta, pogotovo mi koji se sabiramo u crkvama, bili oglašeni obasjani ovim slovima. Međutim, to do srca uopšte nije prodrulo i tamo se ne nalazi. I od da strahovi, od da sumnje, otuda mnoge i bezbrojne izdaje, pokoravanje i robovanje. Car nebeski došao na zemlju da te oslobodi i da ti da silu da se usprotiviš carstvu ovoga svijeta i to takvu silu da carstvo toga svijeta, mudrost toga svijeta, rječitost riječi, toga svijeta, jer to su, braći i sestre, udarne sile, lažna mudrost, lažna rječitost, tenkovi, Kasnije dogaze piloti, poslije toga ulaze u avione i bombe i rakete, kasnije se ispaljuju. Prvo, mudrost, ideologija, filosofija, nauka probijaju, a onda pješadi aviacije završavaju posao. To je ratovanje mudrosti, rat riječi, braće i sestre. Rad učeja Ko tu pobjedi, on je pobjednik. A gospod, riječ očeva. Logos očeva, sama mudrost, sušta mudrost i istina obećavati. I to kao čovjek, ovako govori kao što mi sad govorimo. Zapamti to i drži u srcu, nemoj unaprijede da smišljaš. Nemoj nikakve planove. Pogledajte šta svijet radi. Planovi, planovi, planovi, planovi. napravi smo Titanic, ukrca smo se, bacili smo kocu, kocku, zavrće smo rulet i dok se on vrti, dok dobijamo, u isto vrijeme i tonemo. Eto planova. Titanic kao Simbol. Ili svjetsko prvenstvo u futbalu. Planovi, planovi, planovi, planovi. Analize, analize, analize, četvrt finala. I onda titanik tone. Kao sa decom se igraju. Petama daju golove, laktovima. Potiljkom. Igra, tone, čitav plan propada. Osam jede, katastrofa, puklo. A koliko planova, koliko energiju je i na kraju prosuto. A mi, braćni sese, ne treba da planiramo. Gospod to kaže. A kako ću da ne planiram. Gospod je rekao, ne brini se, ne šekiraj se. Kad dođe trenutak, a sve trenutke imam u svojoj vlasti, jer ja sam car vječnosti, vrijeme je meni apsolutno pokorno. Mogu sad da ga ukinem ako hoću, usred ovog razgovora. Evo sad, braći i sestre, može da ga ukinem. Ako hoće. A to što ga je dao, To je radi pokajanja našeg i radi pripremanja dobre pripreme za vječnost koja neminovno dogazi. Kaže, nemoj da se brineš, daću ti u onaj čas šta treba da kažeš. I daću ti takvu riječ i takvu mudrost, pazite, daću ti, dakle nije tvoje. Nije riječ koju ćeš govoriti, ni mudrost koju ćeš objaviti. Ne, to nije tvoje. Otkud jovanu bogoslovu? Ribaru. Takva mudrost. Koju današnji mudraci ne samo što ne mogu da obuhvate, shvate i prihvate, nego potpuno ignorišu. Plašeći je se. Drhteći od nje. Od sile Od sile bogoslovlja prostih ribara. Od sile mudrosti Božje koja se kroz njih projavila. Ali, Gospod nije samo apostolima dao, nego obećao svima nama, ako smo u jedinstvu s apostolskom crkvom, da kad dođe vrijeme daće i silu, i rječitost, i mudrost. I to takvu silu koje kojoj se neće moći suprotstaviti svi naši protivnici, ali u ono vrijeme, u onaj dan, u onaj čas. Jer, kaže, nećete govoriti vi, pazite se to, to su strašne riječi, strašno otkrovenje, nego će duh, duh sveti, Duh Otca vašega govoriti iz vas. Zamislite, braćo i seste, protivnici njih milijardu, sve mudri, sve naopako obrazovani, maksimalno talentovani, naučeni, nabildovani, ugojeni, natovljeni. A ti govoriš, to jest, Bog govori kroz tebe. Duh Otca Tvoga govori kroz tebe. Čovjek progovorio Bogom. Zamislite. Ne samo Sin Boži, naravno, to je moguće samo u jedinstvu sa njim, to je sa pravoslavnom crkvom. Izvan je raznoslovlje. A u njoj čovjek govori Božijim duhom. Svi naši svetitelji, braći i sest, naš sveti Sava, naš sveti vladika Nikolaj, kako kažu naša sveta braća Rusi, koji su ga hiljadu puta bolje prepoznali i mnogo više cijene nego mi, kažu tamo tamođe Nikolaj govorio, dok je besedio kao episkop, kaže tu se nebo otvaralo, Ali bukvalno, riječi koje on govorio ljudima, to su bile riječi duha očevog. I zaista, tamo je Bog govorio. Otuda moćna projava sile duhovne, jer nije blinu sveti vladika šta će govoriti. Jer je znao, jer je vjerovao da će mu se u onaj čas dati šta treba reći. Bio je oslobođen gordosti da se pripremim, da ne promašim, da se ne obrukam. Gordost, gordost, gordost i uvijek stresno stanje koje izjeda čovjeka. Znao je da će Gospod dati kad dođe vrijeme. Daće ono što je narodu potrebno. Daće ono što je potrebno da se vjera zaštiti od lažu i od obmana danas slavimo braću i sestre jednog predivnog mučenika Nestora malo kome poznatog na žalost ne možemo se od futbalera od tenisera od političara od narkobosova od manekenki i ovih i onih vraćara, gatara, ekstrasensa milijardera od sebe samih, ne možemo se probiti do njega, a njegovo ime uzvišeno, prekrasno, dijamantima ukrašeno, nestoj. Kratko ćemo obratiti pažnju na njega, a priču o bogatašu i o Lazaru, Pročitajte, imate u ovim našim listićima Kratko o tumačenje, Već, večeras će naš otac Iniša govoriti o toj priči. Čitajte ju, milije vladike Nikolaja, iskoristimo aj trenutak da Nestora ne preskočime, jer bi štete bile. Nestor je bio mladi, solunjanin, solunac. I u to vrijeme bolesni Maksimijan, car, koji je predstavljao samog Antihrista, Zabavljao se tako što je vodio sa sobom gladiatora Lija, jedno čudovište. Kažu da ga je teško bilo i gledati je kamo li čuti. Glas mu je zvučao kao lavlja rika. Ogromna snaga, tjelesna, a u pun demonske sile. I Maksimijan je stalno vodio svog omiljenog gladiatora, svoga mezimca sa sobom gdje god je išao i uživao je tako što bi montirao veliku pozornicu veliku binu vrlo visoku oko nje koplja naviše okrenuta i onda bi gore izvodili borce koji su uvijek bez izuzetka završavali vrlo brzo na tim kopljima trzajući se Ispuštajući svoje duše na veliku radosti i veliko zadovoljstvo okupljene mase prvenstveno cara Maksimijana. Ako ne bi bilo nikoga da izađe snagu da odmjeri, onda bi popravili hrišćan i izvodili. Daj one iz podmajina, eno ih ima tamo vati nekoga od njih, penjige gore. I mnogi su tako, braću i sestre, postradali. Hrišćani. A Nestor, učenik svetog Dimitrija, jer sveti Dimitrije, braću i sestra. pored toga što je bio Vojvode, bio i učitelj, narod se masovno okupljao ko njega. Pazite kakav prizor. Gradonačalni, koji uči narod, vjeri. Uči ih istini, braću I, I ne boji se drugih zakona i naredbi, kao što se danas plaše i pokoravaju, šetajući sramno, štiteći demonski ponos, a on gradonačelnik. I to ima, pazite, direktnu zapovijest od Maksimijana ne samo da sprečava, nego da ubija hrišćana, a on obučen carski, kao Vojvoda, sa svim titulama govori kao apostol, propovijeda i to javno, braću i sestre. Na sam glas, narod se okuplja oko njega. Nestor je bio jedan od njegovih učenika. I kad su Dimitrija gurnuli u tamnicu, a Nestor gledajući šta sve lije radi, kako mu bracja ginu, a bio mlad godinama, ode, uvati ga revnost, duhovna revnost. Duh sveti uđe na njega i poče da mu daje mudrost i rečitost. I umudri ga da pođe kod Dimitrije da uzme blagoslov, obratite pažnju, da uzme blagoslov i da izađe liju na Megdan. A Dimitrije veličanstvena sene zakrsti mu čelo i grudi i reče prorokova, to se govori kakav je Dimitrije bio prorok, brać, i učitelj, i prorok, i mučenik, i djevstvenik, pa kaže, lija ćeš pobjediti, ali ćeš za Hrista postradati. I ode trčeći, кажу mladi, Nestor, trčeći, skide se i na sav glas reče, Bože Dimitrijev pomozim, Na sav glas, Maksimijan i sav narod se začudi, dječak, mladić, protiv lije, šta mu je? Nisu bili spremni braći i sestre da se suoče sa duhom oca Nestorovog. To je taj trenutak, to je taj čas kad mu se daje i rečitost i mudrost, pazite, mudrost i rečito. Prvo po blagoslov što mi vruo rijetko činimo, hoćemo da srvamo sa svijetom, a vie je simbol svijeta. Čemu srvamo ali bez blagoslova, obavezno na kopljima završimo. Ovi milioni je tržamo se koprcamo se. To je od gluposti, od pomračenja uma, gdje ti je blagoslov za taj projekt? Nego dolazimo samo da nam potpišu i zapečatate A Duh Sveti umudrije nestora prvo po blagoslov kod mučenika, a onda brzo gore kod lija. Izađe gore i kad je ova zvijer krenula na njega, kao što zvijer ovoga svijeta kreće na nas. Kao nekakvo čudovište metafizičko sa pipcima ulazeći nam s pomislima kroz umove vatajući volju, čupajući srca, derući, tetovirajući, bušeći, farbajući. Kad je krenula pod njega i pod nas, kreće jevo je tu pred našim licem, kada mi ne vidimo od naše pomračene svijesti, gorde, on još jednom reče, Bože Dimitrije, pomozi mi, prekrsti se pred lijem, Dade mu se rečitost i mudrost. Prizva Бога preko Dimitrija. Pazite, Боже Dimitrija pomozimo. Kakva mudrost. I uvatljivije, braćo i sestre, i vrnu ga sa pozornice, obali ga i nabode na ona koplja. Posra lijevu gordost, kako se i govori u troparu svetloga Dimitrije, mučeni svojim blagoslovom desnicom gospodnjom, jer blagoslov je desnica gospodnja, a nestorovom rukom obali ga. Kako? Je li bio aperkat, kroše? Je li ga glavom udario? Je li ga prosto ščepao i vrgnuo? To nije bitno. Bitno je da je duhom svetim braću i sestre ojačao I onaj čas dade mu se sila kojoj se nije mogao suprostaviti. Ne samo jedan lije, nego je gore mogao da i bude i stotin. Obali ga i posran. To je, braći i sestre, nauka gospodnja. To je pouka za sve nas. Nemojmo sa duhom ovoga svijeta sami da se borimo. Satana. On sjedi, kao što je Maksensija, sjedi u njegovim prostorijama preispodnje, u njegovom donjem carstvu, na njegovom satanskom tronu. I uživa da gleda kako nas duhovoga svijeta muči, ubija, lomi komada. On uživa u tome. A posebno kad duhovoga svijeta lomi hrišćan, a kako se on tome raduje. I uvijek i uvijek se raduje kad uvati na neposlušno, koji ne traži blagoslov, koji živi bez blagoslova, koji ne opštiji sa mučenicima, koji ne slavi mučenike, uvijek bivaju poraženi i nabodeni na koplja, probadaju im obrve, zube, vilice. Pogadite što svijet radi od ljudi, razvalju ih bludom, razvratom, Kopljima okultizma naživo ih dere braću i sest raznim učenjima lažnim učenjima je tome se satana raduje kao maksencija a Nestor evo ga crkva danas visoko visoko ističe uči kako da se volimo protiv sjeta bez obzira što smo sami nejaki i on je bio nejak bio mlad neiskusan, ali umudren duhom svetim. Pa tražio blagoslov i pobjedio. Sa Božim blagoslovom mi nemamo neprijatelja, braći i sestre, i protivnika koji nam može odoljeti. Nema, ne postoji. Zato je mnogo važno da budemo u crkvi i da živimo po blagoslovima. I to, braći i sestre, u svim projavama našeg života, počevši Od crkve, od prestove, od apostolskog učenja, od naših episkopa, nadležnih, pa preko njih, sveštenika, u manastirima Igumana Igumanija, u porodici oca, majke, pa djece. To je ta struktura crkve i tu si moćan, tu će djeca moći da odole svim sablaznima ovoga svijeta. Ako je neposlušno roditeljima, propašće. Zgrabiće ga lije ovoga svijeta nekom od svojih mnogobrojnih ruka i baciće ga, nagrdiće ga. Ako je porodica neposlušna crkvi, ako ne živi liturgijskim ritmom crkve, a to vam je neposlušanje, svi oni koji danas nisu u hramovima, neposlušni, braćo i sesto. I ne mogu se nadati dobru ako se pokajanjem ne vrate. Ne žive po blagoslovu. Ovdje danas nije Dimitrije, mada jesi i on i Nestor. Ovdje danas Dimitrije, Bog. I mi smo došli ovdje, ako jesmo, a trebalo bi da jesmo, da kažemo iste one riječi koje je Nestor izgovorio. Bože Dimitrije, Sveta Trojice, pomozim, blagoslovi Bože Savin, Bože Vasilije, Bože Lazarev, Bože Georgije, Bože Angela i tvorče, celokupne tvari, pomozi mi, jer i mi smo u borbi, braće i sest. Kad mi to radimo? Mi sve gledamo u svoje mišiće, u svoj um, svoje znanje, svoje talente, svoju inteligenciju, vještinu, iskustvo. Džes, sa kim? Kogo ti imaš godina? Mrčo. 20, 30, I to 23. 21. viku će sve u debile pretvoreno. I hoćeš da se boriš protiv kneza tame, protiv načalnika zla, koji je na nebesima problem napravio, koji je angele sa nebesa svrgao, koji tije je pravoditelje otrovao dok su bili čisti. Istina neiskusni, ali čisti. Prevario. I ti ćeš protiv njega da se boriš. Tvojim pištoljima na pivu i koka-kolu. Smiri se, ne glupiraj se, ne igraj se, nego dođi crti. Kad? Kad je vrijeme. Koje je vrijeme? Liturgijsko vrijeme. I dođi, ne moraš ti ništa da znaš. Pa i ništa i ne znamo o liturgiji. Poslije ćemo da tumačimo. bi bismo da istumačimo liturgiju, pa onda da tražimo blagoslov. Ba Traži pomoć i dobit je Bože Otaca naši. Pomozi mi. Pomozi oče, pomozi sine, pomozi duše sveti. I dobićemo ćemo, blagost u obraću i sest, rečitos i mudrost, to je svjeru pravu, vjeru pravoslavnu, koje se neće moći suprotstaviti svi naši protivnice. kao što se nisu mogli su suprostaviti ni našim svetim ocima, koji su kidali kao paučinu svata učenja. Ali danas niko ne smije da izađe na Megdan. To milijarde knjiga, učenja. A koga vataju? Vataju mene i moga brata Jovana. I obavezno će nas obmanuti. Ali ajde neka se vati u koštac sa svetim Vasilijem Velikim. Oče Vasilije, evo ovdje neki hoće nešto da pitaju o našoj vjeri. Evo, sad ćemo, kaže ja i Grigorije, Bogoslovi, Jovan, evo, dovezimo nek sad čekaju. I mi, okrenuši se prema njima, sektašima, jereticima, naučnicima, mudracima, filosofima, pogledamo, a tamo nema ni jednoga. A šta bi sa njimađe odoše? Ne odoše, nego pobjegoše. Čim čuše imena koja prizivaš, koja treba da imaš i da prizoveš uvijek po bjeguše, nego su probali da te uvate samoga kući, kao što sektaši vataju i da te ubijede. A ne smiju, braću je sese sa crkom, jer crkva to je mudlost duha svetove. Nema tu raspravljanje. Toj rečitosti i toj mudlosti ne može niko da se suprotstavi. Zato je važno da ju poznamo učimo, da je primamo, braćo i sestri. Ne da je mi otkrivamo, nego već otkrivenu da je primimo. I onda postajemo moćni, vrlo moćni. I naravno, u zajednici, u saboru, jer plodovi Božje nauke jesu baš sabranja liturgijska. Dvoje i troje u ime moje mnogo su jaki. Mnogo smo jaki, braćo i sestre, ako smo u zajednici Duha Svetoga, Jer tu je očeva sila, tu je ljubav žrtvena sina njegovog. Tu su svi sveti mučenici, svi svetitelji, sve mučenici, svi ispovjednici, svi učitelji crkve, svi sveti apostoli, moćni apostoli. Pazite, tu su svi angeli, od Mihajla do Tvog angela čuvara. Tu je naša vladičica, sve carica. Ko tu može, braćo i sese, da se usprotili? Ko? Niko, braćo i sese. Samo naša gordost, koja nas pomračuje i odvaja, može da nas rani i ubije. Zato smirimo se pred crkvom, poklonimo se crkvi našoj i crkvu Bogu našem, koga proslavljamo zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, u zajednici sa svim svetim učenicima i Dimitrijem i Nestorom i svima svetima od pamti vijeka u i u vijekove vijekova. Amin Bože da